Klimax. A házmester vette észre a gázszagot. Betörte az ajtót. A búcsúlevél a konyha kőpadlóján hevert. Rajta egy kis kerámia hamutartó. Benne az utolsó cigaretta csutkája. Ma van az 54. születésnapom, olvasta a házmester. A házban nem szeret senki. A kik nem hajlandó rendbe hozni a plafont, mely beázik. Meg akarok halni. Özvegy, Berger Mihályné. A cigaretta csutka rúzsos volt.